Linnunradan käsikirja liftareille, yhdeksäs osa. Seiford Bibelbrox, joka on käynyt läpi täydellisen suhteellisuuden tajun kurimuskierteen, on vihdoinkin varma siitä, mitä hän on jo kauan epäilyt, että hän on maailmankaikkeuden merkittävin olio. Väitetään, että hänen syntymäänsä juhlistivat maanjäristykset, hyökyaallot, tornaadot, hirmumyrskyt, metsäpalot... Ja kolmen lähimmän tähden räjähtäminen, joiden tuloksena kyseisen linnunradan sektorin merkittävimmät maanomistajat lähettivät hänelle 6,5 miljoonaa korvausvaatimusta hänen syntymänsä aiheuttamista vahingoista. On kuitenkin syytä muistaa, että ainoa, joka tällaista on sanonut, on Seyford Biblebrooks itse. Ja kyseiselle katastrofille löytyy useita luotettavampia ja luonnollisempia selityksiä. J. Hey Ford. No, mitä? J. Ford on lopullisesti seonut, vai mitä? Jaa, nerouden ja hulluuden välinen raja on kovi, huter. Samoin kuin Berliinin muuri. Ne, se mikä? Berliinin muuri. Minä tarkoitan, että sekin on lähinnä psykologinen. Siis oli. Sinulla menevät nuo aikamuodot jatkuvasti sekaisin. Kiitti vaan. Mikä nyt? Meillä on maapallo. Oli. Oli. Käsite nimeltä tahdikkuus. Jaa. Kyllä. Ja ilmeisesti ei ole enää. Niin. Näyttää siltä, että sitä ei muualla linnunradalla. En tarkoita sitä käsitettävää maapalloa. Sinä tiedät varsin hyvin, että se tuhottiin uuden hyperavaruuspikareitin tietä. Niin, niin, mutta nykyään ei sellaista enää tehdä. Joka tapauksessa bogonit tekivät. Bogonit. Omituista muuten. Tarkoitatko, että... Että heillä oli joku syy siihen. Eh, saattaa olla. Mutta sillä ei varmaankaan ole mitään merkitystä. Asiasta kannattaisi toskin edes mainita, mutta olen tässä seurannut peräpään monitoria ja huomannut, että Vogonien laivasto on seurannut meitä viiden valovuoden etäisyydellä jo puolen tunnin ajan. Missä Jay muuten on? Vogonien laivasto. Niin. Mihin Jay Ford on mennyt? Hän on hytissään kirjoittamassa nimikirjoituksia omiin valokuviinsa, jotka hän aikoo lahjoittaa itselleen. Itselleni vilpittömästi kunnioittain ja sen sellaista. Mutta mitä ihmettä? Hei, mä avin. Mitä nyt? Voisitko hihkaista j tänne? Ai, jälleen yksi vaativa tehtävä. Voisitko kerrankin tehdä? Mitä sinulta pyydetään? Olen juuri laskenut neljä juuren miinus yhdestä. Mene hakemaan, j -fordin. Kukaan ei ole koskaan ratkaisut sitä. Sitä on aina pidetty mahdottomana. Ole hyvä, ja... Minä menen, minä menen. Pysähtyi vain hetkeksi pohdiskelemaan matematiikan kokonaisrakennetta. Hän lähti suorittamaan viheliäistä tehtävänsä, josta hän ei odottanut palkkiota. Ei kiitosta tai edes hetken helpotusta tuskasta, joka runteli hänen vasemman kylkensä diodeja. Mene hakemaan Bibelprofi, hänelle sanottiin, ja niin hän lähti. Hauskaa, että sain olla avuksi. Emmekö me voisi jotenkin auttaa häntä? Jep. Voisimme ohjelmoida hänet mykäksien salkku. Mikä sinua oikein riipii? Nuo. Ja nuo bogonit? Ei kun vogonit. Protesoitu vogoni Jelts ei ollut missään suhteessa miellyttävä näky. Ei edes toisten vogonien mielestä. Hänen nenänsä Kaari nousi korkealle yli pienen Sian otsan. Hänen tumman vihreä kumimainen nahkansa oli tarpeeksi paksu kestämään bogonilaisten virkamiesten poliittista kierroilua. Ja niin vedenpitävä, että hän olisi pystynyt sukeltamaan yli 300 metrin syvyyteen ilman mitään haitallisia sivuvaikutuksia. Ei sen puoleen, että hänellä olisi ollut tapana käydä uimassa. Hänen ulkomuotonsa oli perua siitä miljardien vuosien takaisesta hetkestä, jolloin ensimmäiset vogonit rämpivät alkumerestä planeettansa kamaralle ja makasivat henkeään haukkoen neitsellisellä rannalla vogonin kirkkaan nuoren auringon kullatessa heidän märän ihonsa. Tuntui siltä kuin luonto olisi juuri tuona hetkenä tajunnut tehneensä kammottavan erehdyksen ja kääntänyt pahoin voivana selkänsä koko rodulle. Vogonit eivät ole kehittyneet tippaakaan tuosta hetkestä lähtien. Kaiken järjen mukaan heitä ei olisi pitänyt olla enää olemassakaan. Tässä vaiheessa luonnonvoimat päättivät epätoivoissaan tehdä kaikkensa korjatakseen tällä planeetalla tekemässä virheet. Ne kehittivät säkenöivät jalokivien lailla loistavat sateenkaariravut, joita vogonit söivät murskattuaan ensin niiden kuoren rautavasaroilla. Planeetan pinnalle syntyivät ihastuttavat Gazelin kaltaiset, silkkisilmäiset eläimet, joita Vogonit pyydistivät istuakseen niiden selkään. Niistä ei ollut kuormajuhdiksi, sillä niiden selkäranka katkesi säännönmukaisesti Vogonin istuessa niiden selkään, mutta Vogonit jatkoivat sitä pelkästä ilkeydestä. Vogonit yrittivät sivistää itseään ja omaksua seurapiireissä vaadittavaa sulavaa käytöstä. Mutta monissa suhteissa nykyään Vogoni muistuttaa hyvin paljon alkukantaista esiisäänsä. isäänsä Protesoitu Vogoni Jelts on varsin tyypillinen rotunsa edustaja, varsinkin siinä suhteessa, että hän on läpeensä inhottava. Oletko varma, että tuo on oikea arus? Aivan varma, herra kapteeni. Olemme tunnistaneet sen täydellä varmuudella. Te puhutte vain silloin, kun kysytään. Mutta minähän. Minä sanoin, että te puhutte vain. Vain vastasin teidän. Kielän teitä keskeyttämästä minua. Ei tulisi mieleenkään, herra kapteeni. Juurihan te keskeytti minut. Onko teillä otsava lehdellä minulle? Ei, herra kapteeni. Älkää vastaan. Mutta enhän minä. Te väidätte vastaan jatkuvasti, mies. Minä sanoin vain, että. Ja minä sanoin, että. Ei, ei ollut tarkoitus, herra kapteeni. Älkää keskeyttäkö minua, mies. Vartia. herra kapteeni. Viekää tämä oli ulos ja ampukaa hänet. Anteeksi, mitä, herra kapteni? Arvosteletteko te minun määräyksiäni? Niin? Ei tulisi mieleen ikään, herra kapteni. Ei tietenkään. Yritättekö te kohdella minua alentuvasti? En todellakaan, herra kapteni. Minä... Kun olette ampunut vangin... Niin, herra kapteni. Ammutte itsenne, onko selvä? Itseni, herra kapteni. Sen jälkeen heitätte itsenne ulos lähimmästä ilmalukosta. Selvä on, herra kapteni. Ymmärrän, herra kapteni. Minä, en siedä tällaista tottelevatomuutta. Seuraava, joka inahtaa, ampuu itsensä. Onko selvä? Onko selvä? Kyllä, herra kapteeni. Tietokone? Tietokone? Tota, herra kapteeni. Ota välittömästi yhteys aivospesialistiini. Välittömästi, herra kapteeni. No pää edee kapteeni, kuidas Näyttää siltä, että olen juuri menettänyt puolet miehistöstäni. Ettäkö puolet miehistöstä? Niinhän minä sanoin. Ettäkö tuli sanottuva? Minähän sanoin. Vai niin, ettäkö tuli sanottuva? Täsmälleen. Ettäkö vastaus olisi, että tuli sanottuva? Aivan. Vai niin, kuulostaa mielenkiintoiselta. Herra Haafrant. Olen juuri ammuttanut puolet miehistöstäni. Ettäko on tullut ammutettuva? Niin. No, mutta se sommaa somma ja kaiken lisäksi mielenkiintosta. No? Eiköhän tätä olisi viettävä ihan normaalna reaktiona, kun kyseessä on vokoni. Tykkäränsä luonnollinen tapa ohjella aggressioitansa järjettömään väkivaltaisuuteen. Niin, mutta noinhan te sanotte joka ikinen kerta. Eiköhän sitä ole piettävä ihan normaalina reaktiona, kun kyseessä on psykiatri. Hienova. Me ollaan molemmat näköjensä ihan normaalissa mielentilassa tänään. No niin. Kertokaahan nyt, miten teidän tehtävä edistyy. Olemme paikantaneet aluksen. Hienova. Mitenkäs miehistö? Aluksella on maan asukas. Ja? Fort Prefect ja... Zeifat Wiebelbroks. No voi, voi. Niinkö? Onko hän mahdollisesti ystävänne? Ei, ei toki kiinsa. Meikäläisen hommissa ei ole varaa pitää ystäviä. Ahaa, kollega siis. Ei, Wiebelbroksi sattuu olemaan yksi minun tuottosimmista asiakkaista. Niinkö? Aivan. Tällä kun on henkilökohtaisia ongelmia enemmän kuin psykiatrisaa tai uneksiakkaa. No, ei vähän mitään. Mutta mitenkäs sinä olet suhtautuna tähän tehtävään? on sen, ettei yhtään maan asukasta ja henkiin. Vannon, että tällä kerralla ei kukaan pääse ruiskauttamaan pakoon. Hienoa. Mutta ensin minun pitää hoidella yksi pikku juttu. Eli ei tuhota laivoa ennen kuin minä annan mieräyksen. Entä tämä Biblebrox? No, nythän on näin että tämä Safari on sellainen vekkuli. Kiitos. <tuh> Moi, porukat! Seiford. Meidän kannoillamme on kokonainen vokonilaivasto ja se tavoittaa meitä koko ajan. No sehän on täysin ymmärrettävää. He haluavat olla minun lähelläni. No minä käännän karismaani pari pykälää pienemmälle, niin eivätköhän he ajelehdi kauemmaksi. Minusta näyttää, että alukset ovat asettuneet taistelumuodostelemaan. Hei, kuulitko sinä Ford? Mitä? Tuo apina osaa puhua. Kuvittele nyt puhuvaa apinaa. Älä välitä, Arthur. Mistä? En minä ole kuullut mitään. Taidan hakea kupin teetä. Taistelumuodostelmaa, vai? Kyllä, siltä näyttää. Upeeta. Tietokone. Moi kaikki. Onko tiedossa mahdollisesti pidempikin paneeli? Ei, ei todellakaan. Sinä vain kerrot minulle, mitä nuo vokonit haluavat ja kuinka heidät on aseistettu. Ja sitten pidetään paneeli. Mitä helvettiä? Ohjelmointini mukaan aluksen miehistö haluaa iltapuhteenaan käyttää hyväkseen aluksen monien robottien ja tietokonejärjestelmien Suomia pirkistäytymismahdollisuuksia. Au! Mitä nyt? Minä vain tuikkasin pienen negatiivisen latauksen sen logiikkapiireihin. Se sattui. <lacht> niin pitikin. Päästäkseen eroon pitkän lennon aiheuttamasta apatiasta miehistö haluaa silloin tällöin pelata sähköshakkia. Sähköshakkia ja miltä kuulostaa kaverit, tai avaruustaistelua. Tietokone, kannoillamme on kokonainen vogonilaivasto. Okei, okay, minä esitän vogoneja. Kun kuulette piippauksen, au, ettekö te voisi ottaa tätä hommaa hieman rennommin, kaverit? Sulje koko Okei. Okay. Jos teillä on jotain ongelmia, livoimaiseksi No niin, mitäs nyt tehdään? Kuinka niin? Ilman tietokonetta me olemme täysin puolustuskyvyttömiä. Olettaen, että ne aikovat hyökätä. Niin, no tietenkin. Saataan olla, että ne ovat tulleetkin vaan pelaamaan erään shakkia. Minusta näyttää aivan siltä, kuin ne odottaisivat jotain. Piibleproks! Hitto! Ne viestittävät! Safori, miten Männösenkin sulonen senkin sulonne hitossa? Taitaa olla minun entinen aivospesialistini. Minä tässä vanhoja tilikirjoja ja näyttää siltä, Jep, että. Se se on. Sinulla olisi vähän jälkeen jääneitä. Äh, öö, tuota. Moi Gäki! Voisinko minä soittaa hetki päästä sinulle uudestaan? nyt ovat saavuttamassa meitä, Seifor. Eihän tässä ole kyseessä muuta kuin piikkusumma. Hoidetaan, hoidetaan, mutta juuri tällä hetkellä meidän kimppumme hyökätään. Enhän nää välittäis vaivata sinua niin pienestä summasta kuin viisi ja puoli miljoonaa altarian dollaria, meidän mutta Meidän on hyökätty. Ahaa, vai teidän kimppune hyökätty? Haluaisitko sinä kertoa lisää asiasta? Kuulehan nyt metäpää, minä olen tosissani. Niillä on tapposäide, kadunat ja kaikki. Ettäkö sinä olet tosissa? Se, sehän on mielenkiintoista. Jos sinä voisit nyt antaa tietokoneen siirtämään minun tililleni tämän summan, niin... Hienoa. Nyt meillä ei ole tietokonetta eikä radiota. Ja vogonit ovat säteen kantaman etäisyydellä muutamassa hetkessä. Hyvä on. Ei siis ole syytä aikailla. Kytket tietokone päälle. Häivymme epätodennäkyisyysmoottorin avulla täältä välittömästi. Moi porukat. Tietokone. Kytke epätodennäkyisyyskentä päälle ja pronta sittenkin. Sori jätkät, mutta ei onnistu juuri nyt. Kaikki virtapiirini on juuri tällä hetkellä kytketty ratkaisemaan aivan erilaista ongelmaa. Tämä saattaa tietysti kuulostaa omituiselta, mutta kyseessä on todella vaikea ja haastava tehtävä. Ja tiedän, että ratkaisu tulee olemaan jotain, jonka voitte kaikki jakaa keskenänne ja nauttia. Ja ja nauti. On tietenkin mainoslausi jota käyttää tuotteistaan Siriuksen kyberneettisen kauppakomppanian hämmästyttävän menestyksikäs valitusosasto, joka nykyisellään kattaa jo kolmen keskikokoisen planeetan kaiken käyttökelpoisen maapintaalan. Se on myös kyseisen yhtiön ainoa osasto, joka on viime vuosina tuottanut voittoa. Edellä mainittu iskulause seisoo, tai oikeastaan seisoi, Viisi kilometriä korkeilla kirjaimilla tekstattuna mainoksena lähellä valitusosaston avaruussatamaa Eadraxin planeetalla. Ikävä kyllä tekstin kirjaimet olivat niin massiivisia, että pian pystyttämisen jälkeen niiden alla oleva maapohja petti, ja ne vajosivat puoliksi maan sisään, surmaten samalla useita nuoria ja lahjakkaita toimitusjohtajia, jotka työskentelivät maanalaisissa toimistoissaan. Teksti, joka on nyt nähtävissä, eli kirjainten ylemmät puoliskot, muodostavat paikallisella kielellä lauseen Mene ja työnnä pääsi sijamperäpästä sisään. Ja tästä syystä ne valaistaan nykyään enää vain erityisinä juhlapäivinä. Tällaisina juhlapyhinä esiintyy yhtiön roboteista koottu kuoro, joka laulaa yhtiön tunnuslaulun Jaa ja nauti. Jälleen kerran on kuitenkin valittain todettava, että tuotantovirheestä johtuen robottien äänirasiat ovat noin viidesosa nuotin verran alavireisiä. Ja niinpä lopputulos kuulostaakin suunnilleen tällaiselta. Olen teillä valmis vastaan tämän nuoren. Voi työntää läsiksi, anteeräis nuore. Itse asiassa se kuulostaa vielä kamottavammalta. Eräs sirjuuksen kyberneettisen kauppakompanjan tuotteista on ravintomaatti. sydämen ravintomaatti on juuri toimittanut Arthur Dentille muovimukillisen nestettä, joka on lähes täysin, mutta ei tyystin erilaista kuin tee. Laitteen toimintaperiaate on varsin mielenkiintoinen. Kun käyttäjä painaa juomanappia, kone suorittaa nopean tutkimuksen asiakkaan makunystyröistä, tekee spektrianalyysin hänen aineenvaihdunnastaan ja lähettää hermoratoja pitkin pieniä testiärsykkeitä saadakseen selville, mikä kyseiselle henkilölle maistuisi. Kukaan ei ole kuitenkaan pystynyt selittämään näiden toimenpiteiden tarpeellisuutta, sillä poikkeuksetta ravintomaatti toimittaa asiakkaalle muovimukillisen nestettä, joka on lähes täysin, mutta ei tyystin erilaista kuin tee. Haluaisin vain tietää, mitä ihmeen järkeä tässä on. Asiakkaan ravintomaatti.